kapp de fun kap de na kapp de fun kap de na kapp de fun kap de na Salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Mirë se takohemi sërish të ndëruar spektator me emisionin e radhës në ciklin arti i mirësjeljes. Shosrim kësë bashku i cili përna e mundëson që njoftohemi me regulat e shkëllqysh me islame të mirësjeljes me përparsit karakteristikat e kështu me radhë. Ajo, për çka do të bëjmë fjalë sot, s'ka dyshim se ashtë një anë pak më ndryshën nga ajo që kemi të zhuar edhe kemi të rajtuar deri motani. Fjalla në këtë emision do të bëhet për një penges, respektivisht një defekt të madhë i cili vijet si barjer dhe barikad për para rrugës së njëriut, para rrugës së muslimanit, për të qenë pri atyret cilët synojnë për sosë mërinë, në kualitetin dhe cilësin e sieljeve të tyre. Fjalla është për zulumin apo pa drejtsin. Në të vërtet, kjo fjall, kjo term dhe nacion, ka kuptimet shumta, ka kuptimet cilat vërtet shikuar nga kandet të ndryshme, mund të kuptohet edhe në format të ndryshme, mirë po nëse e kuptohet për kufizimin e zulumit, atëherë të të bëjt e qartë se përçka e kemi fjalla. Fjalla është për të i kalimin e kufive dhe limiteve, Zakonisht, njeri u jeton edhe vepron brenda hapsirave cilat janë të definuara nga kufit dhe limitet e ndryshëm. Prej ku mund të filloj, deri ku duhet gjithsesi të ndalet. Qfar do të i kalimi në këtë aspekt, trajtohet si padrejtësi apo si zulum. Ndërsa, shikuar nga një aspekt tjetër, që gjithashtu është i përgjithshëm, thuet se zulumi është të, të vendosështë gjërat përgjithshëm a të ku nuk e kanë vendin. Në të vërtetë çfarë do destabilizimi që mund të shkaktojë njeriu me veprimtarinë e vet, s'ka dyshim se ai në këtë formë praktikon zullumin apo pa drejtësi. Pyetja shtrohet: a është njeriu i lindur aq me natyrën e tij, në originalitetin e tij, aq ka zullum dhe pa drejtësi apo ai atë e fiton? Një pjesë të përgjigjes në këtë pjëtje e kemi dhonë kur kemi folë për vlerën e mirësjeljes dhe kur kemi parashtruar pjëtjen a thu sjeljet janë të lindura apo mund të përfitohen dhe kemi ardhur në përfundim se dishka prej saj është e lindur mirë po në përgjithsi ato mund të ndrojnë gjithsesi edhe pa drejtsia bën pjesë në natyren e njëriut mirë po Allahu i ka dhonë edhe i ka ofru njëriut mekanizëm që ta përmbaj këtë pjesë të natyrës së vet. Allahu i madhruar lidhur me natyrshmërinë e njerëzit kur flet për emanetin, misionin e madh, të cilin njeriu e ka marr si çhenje, e ka marr përsipër që ta mbajmë bisupet e veta, kur Allahu e përshkruan njeriu, thot wa hamala al insan innehu kana zaluman jahula dhe këtë emanet, pasi që para prakisht e refuzuan bjesh këtë toka që jetë, e mori përsi për njeriu, aje me të vërtet ishte shumë mizor dhe ishte shumë i njerant. Këtë do në thotë se një piesë e natyres së njeriut i përgjigjet këti përshkrimi. E ajo është të qenit i gatshëm për të anuar ka ajo që është e pa drejt dhe mizore dhe një kosisht një piesë e natyra se njeriut është gjithashtu e gatshme që ti përgjigjet i njerancës, respektivisht veprimeve të pa, mata, të pa matura dhe të pa arsueshme. Njeriut është i këtil në përgjithsi përvesh një kategorie njerëzish të cilët Allahu i ka pastruar, i ka kursuer dhe nuk kalon hapsir që në jetët e tyre dhe në veprimtarit e tyre të vijen në shprejhje, padrejtsia, zulumi dhe ignoranca, duke instaluar mekanizma mbrojtës prej kësaj. E ata mekanizma mbrojtës janë imani, besimi i drejt në Allahun fuqiplot dhe takloaja dëvotshëmëria, respektivisht frik respekti i mirëfilt që duhet të kultivoj në vetën e vetë dhe në shpirtin e vetë njeriu në raport me Allahun fuqiplot. Djetarët, kur kam folur për zullumin dhe pa drejtsin si fenomen, si pjesë e natyres se njeriut, i kanë dhonë gjithashtu edhe krahës për kufizimeve, i kanë dhonë edhe lojet, rëthanat, shkacet, madje edhe mnyrat e shërimit se si mund të shërohet dhe të lirohet njeriut prej, prej kësaj pjesët të erët të natyres se ti. Në përgjithsi, ajo që e përmban njeriun, duke qenë se një në një piesë, në një skaj mund të themit të natyra së ti, qenë ka zhullumi si, si vesë, si cilësi, atëherë ajo që njeriun e përmban dhe e pengon që të mos e vi në shprejhje kjo piesë e natyra shmërisë së ti, si pas djetarve janë 4 faktorë kryesorë dhe nuk eksiston i pesti. Ata faktorë janë mendja e shëndosh e cila njeriun e pengon që të bëhet i pa drejtë don thot njeriu, te cilit Allahu i ka dhënë mendje të shëndosh dhe ai në mënyrë natyrshme, në mënyrë spontane është në gjendje të kuptojë një gjë është e mirë apo jo, është e drejtë apo jo dhe derisa ajo mendje vërtet është aq e fuqishme saqë mund ta dirigjojë njeriu në veprimet e tija, ajo edhe ndikon se ky të përmbahet nga anë të tjera, nga ëndje të tjera, nga pasione të tjera, të cilat normalisht mund të detyrojnë, apo mund të ashtyjën që të bëhet i padrejt dhe të bëhet praktikues i zulumit. Pra, mendja e shëndosh është njevë prej pëngjesave që nuk e lë njerion të bëhet i këtil. E dyta, është feja. Nëse njeriu ka besim, nëse njeriu është inënshtruar ndaj Allahut fuqiplot, nëse njeriu ka arritur që në mas të malet të organizoj jetën e ti si pas udhëzimeve fyjnore, si pas asaj që Allahut fuqi ka shpalur, atër s'ka dyshim se kjo është në mekanizm shumë efikas për ta penguar njerion që të mos bëhet i pa drejt dhe vizor. Faktor tjetër është pushteti apo ligji. Sundimi i ligjit është aj faktori i rëndësishëm i cili shumë njerës i pengon që të bojnë vepra cilat ndoshta po të mos ishte frika nga ligji dhe egzekutuesit e ti ata ndoshta edhe do t'i banin dhe faktori i katërt ashtë pa aftësia e njeriut për ta kryer njëve prem. Ndoshta dëshiron, ndoshta do ta kishte bërë si kur të kishte mundësi. Dhe si pas djetarve, këta janë 4 faktorët kryesor që e pengoj njeriun për ta kryer njëve për t'keqe, ku 2 prej tyre janë shumë pozitiv, ndërsa 2 të fundit në të vërtet njeriun nuk shpërblehet njëve, Nëse hjekë dorë prej zulumit dhe padrejtsis përshka këtë njerit prej dy faktorve të fundit. Qoft ajo frika nga ligje dhe ekzekutuosit e ti, apo qoft nëse hjekë dorë nga paftësia për të kryrë një vepër. Për arsye se, brendia e ti akoma mbetet me defekt. Në shpirtin e ti, aji akoma ka anim dhe prirje ka vepra e keqe. Ndërsa, nëse nëse nëse nëse nëse nëse nëse nëse nëse nëse nëse nëse nëse nëse nëse nëse nëse nëse nëse nëse në Kërë jemi të dy faktore të parë, atërë ajë vetë vetiju, pavarësisht së ndonë apo nuk së ndonë ligjë, pavarësisht ka pre atyret cilët merën me aplikimin e ligjit që e shohen duke e kryer veprën apo nuk e shohen, pavarësisht ka mundësi apo nuk ka mundësi, ajë nuk do të bëj atë vej për të keqe, vetëm e vetëm për arqyje se Allahu i ka dhuruar mendjet shëndosh e cila e pengon që të bëjë një gjëtë atjil, ose është aqë besimtar sa që besimi i ti në asë një mënyrë nuk e tolerant edhe nuk e lenë që të bëhet i keq. Fam se për kufizimi i zulumit është të i kalimi i limitit apo të i kalimi i kufirit në shfardo aspekte. Në të vërtet, jeta e njeri o të padushim se duhet të jet e limituar dhe duhet të jet me kufi ata ku fi normal në mënyrën më të mirë i ka vendosur Allahu fuqiplot, që është i gjithdijshmi, që është krijuesi i njerëzit dhe ai në mënyrë shumë të lojikshme e kemi parasysh se i di të gjitha E njeh shumë mirë natyrën e njeriu, e di shumë mirë se çka i nevojitet njeriu, por njëkohësisht e di shumë mirë gjithashtu se çka është e dëmshme për njeriu, andaj të gjithë kufijtë të cilët i ka çitur Allahu i Madhruar, ata duhet të respektohen dhe shkelja e tyre s ka dyshim se shkakton zullumin dhe padrejtin. Në anën tjetër tham se edhe vendosja e zhërave në vendin ku nuk e kanë ku nuk u përzijet, ku nuk e meritojnë, edhe ajo është në një formë e padrejtësi. Themi, nëse njeriu t'i ka dhuruar Allahu i ka dhuruar shëndetin, i ka dhuruar fuqinë fizike, ai atë duhet ta shfrytëzojë në atë ç'është e mirë. Nëse dikush është i fuqishëm, nuk ka të drejtë që forcën e tij ta përdorë për të dhunuar njerëzit, për t'i detyruar ata që të bëjnë gjëra të cilat nuk janë të kënaqshur me to, për t'u agrabitur pasurinë e këtu me radhë. Gjithashtu, edhe mendjen që Allahu i akadhuruar njëriut, a i duhet të shfrytëzoj në atë që i band dobi ati, rejthit të ti dhe njërzimit në përgjithsi, e asë se si të mos e shfrytëzoj atë duke e përdorur në të keqen dhe domin e njërzimet. Egzistojnë edhe lojet në përgjithsi të padrejtsis që njëriu mund t'i baj në jetën e ti. Normal, format praktike nështë, dhe mënyra se si të themi aplikohet të zulumi ato janë të shumëta, janë të panumërta me zitha te kur kemi parasysh se ndajkujt u shtrohet kjo zulum a i ndajt në tri loje të cilat u referohen dy grupeve në përzjësi dy loje të parët të zulumit janë që njeriu i aban vetë vetës dy loje të parët të zulumit janë ato të cilat njëriu i abën vëtë vetës, duke e pas parasyrë se loje i par është shumë fatal. Dënë thotë, pasojat e ti janë gati të pa evituashme. Ndërsa loje i dy që njëriu i abën vëtë vetës, gjithashtu si padrejtësi, si, si zulun, është me pasoja pak më të leta, edhe pse edhe ato janë të randa. Lojë të par i referohet shirku, politeizmi. Respektivisht, qfar do forme e mosbesimit da e Allahut fuqiplot dhe e refuzimit të nënshtrimit në dajti. Në këtë formë, nëse njeriu ja, u akthen shpinën u dhezimeve të Allahut, nuk i përfil në mënyr absolute mësimet që vinë prej kriuesit të ti, por a i silet me arogancë, silet me kundërshtim, silet me armiqësi da i këtyre mësimeve, atëherë a i do të bëhet një njeri i cili nuk ka as pak hise në fen e Allahut, respektivisht do të bëhet mësimeve ose mohues i fesë, ose do të bojtë politeistë, ose kështu me radhë, dhe në këtë formë, vimë në përfundim se i ka shkaktuar vetës një zulum të madhë, duke e argumentuar këtë me fjallën e Allahut fuqiplot në Kur'an, i cili e përshkruan fjallën e urtakut të njohër lukmanit, i cili e ka këshiluar djalin e ti, duke i thonë, ja boneje, la tu shrik billah, in në shqirke le dhulmun adhim, o birim, asëse si mos i shoshro në avurim Allahut asë gjë dhe asë këndë. Dënë thotë në avurimin Allahut, në atë që në njër ekskluzive i takon vetëm Allahut, mos i je pëhi se dikuj tjetër. Për arsye se shirku kylloj veprimi ashtë me të vërtet një mizori e madhe. Ashtë mizori e madhe të cilën njeri ju i ashkakton vetës së vetë për arsye se ajë në të vërtet Allahut nuk ka mund si ti baj asë dam, asë dobi, mirë po dami edhe dobija prejve primeve të njeriut i këthehen vet ati në këtë formë dojtë të themi se kjo është mizoria ma e male për arsye se Allahu i madhruar ka të reguar se këtë loj më kati Allahu nuk e fal thotë Allahu i madhruar inna Allah e la jaguferu e i ushra ke bihi o jaguferu madune dhali keli me i jesha me të vërtet Allahu nuk e fal që ti përshkruhet dikosh ati rival në i badet, ndërsa që gjithë gjithë tjetër përveç kësaj i ja e falë ati që da. Fjalla është për mkatin e malë të shirkut, i cili aplikohet për njerëzve dhe nëse njeri u vdes në atë gjendje, duke mos hekur dorë për ati mkati dhe duke mos u penduar, atëher kemi garanci pre Allah të se Allah nuk do e falë atë mkat. Për ndryshe nëse aj pendohet dhe kthejat hek dorë e praktis atë mkat, Allah u pa dyshim se e falë. Ndërsa gjithë mkatet tjera që janë, më të vogla, janë në rang më të lehtë se sa kufri dhe shirku, ato Allahu i falë qoftë edhe nëse nuk është penduar njeri u prej tyre, mirë po në situata të caktuara. Allahu ka thonë se i falë nëse do, mirë po individualisht nuk kemi garancë se Allahu do e falë filan njeri unë për filan në katin e kështu më ratë. Ky është e zullumi më i madhë. Padrecia tjetër që gjithashtu është e madhe, por nuk është aqe ma dhe sa e para, është aja që njëri ju prapi ja shkakton vetë vetës, mirë po jo me shirkë. Ja shkakton me, me krime, me mkate, me gjunahe, të cilat janë më të vogla se sa shirkë. Ato janë shkelja në përkambja mos përfilja e dispozitave të islamit që ka të bëj me urdresat apo ndalesat, për shembol mos kryrja e obligimeve është gjithashtu zulum, mos falja e namazit mos agjerimi i ramazanit mos dhenja e zekatit, e kështumerat por në anën tjetër edhe mos respektimi i ndalesave mos respektimi i kufive që Allahu Azeo Gjeni ka vendosur e, në hapsiren ka duhet të silet dhe të veproj njeri ju edhe ajo shkakton zulum në serio i kryen ato vepra të cilat janë të ndaluara, sikurse është pirja e alkoolit, amoraliteti, vjedhja, vrasja e kështu me radhë, e kështu me radhë. Lloji i tretë i zullumit që njeriu mund ta bëjë dhe mund ta ushtroj është zullumi dhe padrejësia që njeriu u aban të tjerëve. Dhe kjo është ajo ë kuptimi klasik, kuptimi që ndoshta Sa pot përmendet fjala zullum apo padrejti, i shkon mendja në të çdo njerit që e dëgjon këtë fjalë. Në të vërtet, pak kush mendon për ato dy llojet e para, pak kush mendon se sa mizore dhe sa i padrejtë mund të jetë njeriu ndaj vetës së vet. Dhe gjithnjëna shkon mendja vetëm te padrejtia që njeriu mund t'u shkaktojë të, të tjerëve. Edhe kjo patyrim se është shumë e rand. Por dallim prej llojit që ishte praktik, që ja shkakton njeriu vetës së vet. Do të thotë me pimin e alkoolit apo me vjedhje apo me çdo më radh si mkat çë e, e bën do të thotë e ka ngarkuar veten e vet me një me një barr me një pasojë shumë trant. Edhe kjo çka ka të bëjë me tjetrin është parafiresisht e të njëjtës natyrë. Mirpo kjo është shumë më rand për arsyesë kemi të bëjmë me hakun me të drejtën e dikujt tjetër e cila është për neve e pacenueshme. është e shejt dhe duhet gjithsesi të respektohet. Lidhur me këtë, thot djetari i njohër, Sufjan e Theuri, thot të dal njeriu para Allahut me 70 mëkate nga lojet më të ndryshme, normalisht përveç kufrit dhe shirkut. Të dal me 70 mëkate nga më të ndryshmet. Por, në asnjenin prej tyre të mos ndodhet pa drejtsia që mund t'ja t'ket barë tjetrit, zullumi që mund t'ja t'ket barë të tjetrit, atëherë s'ka dyshim se kjo është ma e lehtë Për njëriun, se sa të dalë para Allahut me një mëkat të vetëm, i cili është zulum dhe padrejtësi që ja ka bëhë një personit tjetër. Për arsye se mëkatet që njëriu i shkakton karsi Allahut të madhruar, Allahu i falë ato. Ka mundësi të falë edhe dëshiron të falë. Në për zilësi, mëshira e ti është shumë e madhe. Mëshira e ti është ma e madhe se sa mëkatet që mund të i bëjë njerëzit. Mirë po... Nëse njëri ju më katon dhe Allahut duke e shkelur të drejten e tjetrit, duke e cënuar të drejten e tjetrit, atër së këtëshim se Allahut këtë nuk e falë. Po e them me përgjësi, Allahut këtë nuk e falë për arsye se nuk mund, nuk ja kalijuar vetës të falë një gjatë tjilë për pa e rregulluar llogarinë me atë cilët i është shkaktuar dëm dhe i është bë e padrejtë. Përderisa mos na fal njeriu, nuk do të na fal as Allahu i madhruar. Dhe kjo s'ka dyshim se është një gjë shumë e rëndësishme. Për praktikimin e veprimeve të ndërshme, të cilat në esencë mund të klasifikohen si padrejtësi apo si zullëm, kemi citate të shumta të cilat na e bëjnë e të të madhe një gjatë tillë edhe tregojnë shëmtin e veprimeve të këtyra. Tregojnë edhe ndalueshmërinë e tyre. Ato citate janë të natyrës të ndryshme. Ka prej tyre që janë ajete të Kuranit, ka hadithe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam eks to me radh. Ajetet e Kuranit, ska dyshim se janë të shumta dhe ato kryesisht kanë të bëjnë me zullumin dhe padrejtinë që njeriu i shkakton vetvetes duke bën mëkat, pastaj kanë të bëjnë gjithashtu edhe me faktin se Allahu ka vendosur kufi të cilët duhet të respektohen dhe thot Allahu til kja hududu Allahi omenje të adde, hududu Allahi fe ulajke humot dhalimun këta janë kufit që Allahu i ka vendosur dhe që duhet të respektohen dhe ai që nuk i respektohen kufit e Allahut ai qëri i shkelë dhe i në përkam kufit e Allahut mu ai është mizor dhe mu kjo kategori e njerëzve janë zulumqar ndërsa hadithet gjithashtu janë të shumta në një prej haditheve që të quhet hadith kutësi, respektivisht, që është fjal e Allahot fuqiplot, e që transmitot prej Muhammedit sallallahu aleyhi sallam, por që nuk është Kur'an, në një hadith të këtil, Allah i madhruar thot, ja i badi, inni harrem të dhull me ala nefsi, vë gjallë të hubejnë e kumë muharremen felat e dhalemu. Or, optemi, unë me të vërtet, ja kam ndaluar vetës si me zulumin dhe padrejtsin, po të njëten e kam botë ndaluar edhe për juve, andaj asesi, Mos e vani mizori dhe padrejti njerëtit. Në tejer hadith transmetohet se një herë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i kapuë tur shokët e vet që kanë qenë në prezant. A e dini se cila ditë është kjo? Ata u përgjigjën: "Allahu ve i dërguari i Ti e din më mirë." Ata e kishin përgjigjen normalisht, "Mir po," nga pyetja u çuditën, mos kanë ndonjë ndryshim në cilësimin dhe emërtimin e asaj dite edhe aj u tha, a nuk është kjo dita e Arafatit? Po, i than. Tha, aj dini se cile, cili është kjo muaj? A ta than, Allahu dhe i dërguari i ti e din më mirë. Aj tha, a nuk është kjo muaj? Dhulhegje. I than, po. Aj dini se cili vend është kjo? Than, Allahu dhe i dërguari i ti e din më mirë. A nuk është kjo vend i i shejt? Than, po. E tha, ta keni parasysh se Allahu i ka ndaluar dhe i ka bot shejta, i ka bot pa prekshme, jetët dhe gjakun tuaj pasurit tuaja dhe në derin tuaj, ashtu sikur se i ka botë shajta këtë dit, këtë muaj dhe këtë vend. Vërtet, islami, kur është në pyetje e respektimi i shajtrive, institucioni i shajtris në islam është shumë specifik, është shumë interesant. Shajtria e, e diskaje në islam ka të bëj me faktin se ajo bëhet e paprekshme dhe e pacenuashme. Njëriju nuk mund të arri shajtri tjetër Respektivisht njeriu nuk mund të arrijë të bëhet më i shejt se saçë e ka bërë Allahu Azza wa Jall, ashtu siç e ja ka garantuar krejt ato që ka dhe ia ja ka bërë të paprekshme dhe të pacenueshme. Prandaj mund të themi se njeriu është i shejt vetëm në një formë, vetëm në një mënyrë. Jeta e tij është e pacenueshme, andaj askush nuk ka të drejtë ta shuaj atë. Ktu bën pjesë gjithashtu edhe gjaku i tij, të cilin askush nuk ka të drejtë ta dend. Pastaj, pasuria e tij është e shejtë edhe e pacenueshme dhe askush nuk ka të drejtë që të cënoj, të dëmtoj, të marrë, të përvecoj, pa të drejtë. Dhe e trejta nderi i njeriut është gjithashtu i garantuar, i shejtë dhe i pacenueshme dhe kësisoj askush nuk ka mundësi dhe nuk ka të drejtë që ate ta në përkombë për derisa Allahu i ka bërë të këtila, i ka bërë të shejta. Dhe institucioni i shejtëris në Islam dënë thotë vijen shprejhje mështë te përmi të njeriu. Egziston shejtëria e kohëve, egziston shejtëria e vendeve. Me gjitha te, të gjitha ato janë në shkallë më të ullet se sa shejtëria e njeriut si krijesë e madhës tij krijesë e vlefshme, sik krijesë madhështore, të cilën Allahu e ka bërë epicentër të ekzistencës. Andaj kët shejtëri duhet të respektohuar, ashtu sikur se ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, jështë drejtuar çabes, e cila gjithsesi është e shejt. Edhe gjith, gjithsesi është shumë e rëndësishme dhe shumë respektabile në zemrat dhe shpirtrat e muslimanëve, jështë drejtuar çabes, vallahi më e vogël dhe më e letë është ty me të shkatru edhe me të rënu se sa me e derë gjakun e një njeriu musliman. Në anën tjetër ka edhe hadith e tjera që flasin edhe për shetrin e njeriu kras, të krasim me shkatrimin edhe rënimin e tërbotës dhe jo vetëm të qabes. Në tjetër hadith, Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem thot El muslimu, e khul muslim, la e adhulimuhu, la e uslimuhu muslimani është të vëlla i muslimanit, asë nuk i banë padrejtësi e asë nuk e bojkoton atëhe. Nëse miremi me format e zulumit, atëherë dojtë të themi se padrejtësia dhe mizoria, zulumi mund të manifestohet në format të ndryshme, ato mund të jenë format panumërta. Mirë po, për të kuptuar më lehte dhe më mirë, kemi të bëjmë me mështë, e djumtyrat me pjesët e trupit me çka më së tepërmi kryhet veprimi i cili mund të klasifikohet si padrejsi e ato janë dy gjana kryesore të cilat i ka përmendur Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem në një hadith në këtë hadith thënë al muslimu men salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi muslimani vërtet është ai prej gjuhës dhe dorës së të, të cilës janë rahat muslimana të tjera. Pra, këtu edhe një herë vjen shprehje lidhëmeria në mes bindjeve, adhurimeve, edhe xherrave të tjera nëpërmjet të cilat nëpërmjet të cilave vjen shprehje përkatësia isl islame e cilit do prej individëve. Dhe lidhëmeria mes këtyre xherrave, edhe në mes sjelljes së tij ti, që sdomenc se ajo duhet të jetë shembullore dhe ai duhet të jetë shumë i matur, ai duhet të jetë shumë i, i kujdesshëm dhe do të arrijë që të quhet vetë llogaritë musliman i vërtet vetëm atëherë kur është aq i përmbajtur, vetëm atëherë kur është aq i sjellshëm, aq i edukuar, derën at formë ka grëndur veten e vet, ka sjellin e vet, saqë prej gjuhës dhe dorës së tij janë të çetë edhe janë rahat e të sigurt të gjithë njerëzit tjetër. Pra, prej këtij hadithi kuptojmë se Gjuha dhe dora janë dy gjërat me të cilat njeriu ka mundësi më përmi të përmirë të bëjë veprime, të cilat do të klasifikohen edhe do të llogariten se janë zulum, padredirsi dhe tirani. Zlumi me gjuh, s'ka dyshim se gjithashtu manifestohet në forma të ndryshme. Në të vërtetë gjuha është një pjesë, një organ i trupit, të cilin Allahu Azza wa Jelli e ka krijuar për njeriun vë e ka përmendur në Kur'an se si vënti si begati shumë të madhe. Foth Allahu i madhruar në surën Ar-Rahman, Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan. I gjithë mëshirshmi është ai i cili mësoi Kur'anin, do thotë u mësoi të tjerëve Kur'anin, e krijoi njeriu dhe i dha mundësinë që të shprehet, i dha mundësinë që të flasë. Dhe me të vërtetë në këtë formë njeriu është i mbi vlerësuar, është i privilegjuar në krahasim me shumicën e krijesave të tjera që Allahu i ka krijuar në këtë botë. Kjo është një vëndtim i madh që Allahu i madhruar na e ka dhënë mundësinë të flasim, të shprehemi për atë që ndiejm, për ata që shohim, për ata që mendojm me e kështu me radhë. Megjithatë, kjo vëndtim i madh mundet edhe të keq përdoret. Dhe në atë moment kur gjuha e njeriu e përdor Jo për atë që Allahu e ka e ka krijuar, jo për atë me çka Allahu është i kënaqur. Allahu është i kënaqur që ne djuha ta përdorim për fjalë për të mira, për ta përmendur Allahun, për ta lutur atë, për të folur mirë njëri tjetrit, për të promovuar vlera, për të luftuar dukuritë negative, e kështu me radhë. Kjo është ajo për çka shërben zhua dhe për çka është krijuar zhua. Në atë moment kur zhuan e përdorim për diçka tjetër, atëherë ska dyshim se kemi bërë zullëm sipas formulës së parë të përdore shgjerat aty ku nuk e ka në vendin, apo të vendosë shgjerat aty ku nuk është vendin meritor i tyre. Dhe në këtë form njeri ju është në gjendje që me gjuhen e ti të bëj zulum shumë të madhë. Duk e filuar nga zulumin dajve të vetës, duke e shprejhor fjalla vjen kufrin, ose shirkun, ose mos besimin, ose kështu me radhë, dhe në këtë form i shkakton vetës e vetë një zulum shumë të madhë. Ose duke e shprejhor fjall tjera cilat mund të po montian mëkat dhe në këtë formë prap i ka bër zullum edhe padrejti vetës së vet, ndërsa ajo në çka manifestohet zullumi ndaj të tjerëve si pasojë e aktivitetit negativ të djues janë shembuj edhe forma të lloj-llojshme, duke filluar nga përgojimet, ofendimet, sharjet, mallkimet, shpifjet, e, bartja e fjalëve, e kështu me radhë, kështu me radhë që së domensë me të vërtetë janë e lloja dhe forma shumë të ndryshme të zullumit dhe pa drejtësisë. Të cilat janë forma tëra nëpërmjet të cilave manifestohet zullumi në jetën e përditshme, cili është përfundimi i zullumit dhe i zullumçarëve. Sa është në gjendje Allahu me shpejtësi të madhe ta pranoj lutjen dhe ankesën e atij i cili është pa drejtësi dhe cili ka qenë përfundimi i një njeriu i cili me dhun ia voldi një peshk një peshkatarit. Por këto do të, të njoftohemi në pjesën e dytë të emisionit pas një pauze të shkurtër, andaj ju lutemi çndroni me ne. Ashraf ul Arab wal Ajami سير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعتا صاحب الاحسان والكرم تاج رسل الله قاقبك ja ku jemi sërish në emisionin tonë. Format që është manifestohet të zulumi, pa dëshim se janë të shumë ta, ma dhe janë të panumër ta. Mirë po, përcëndrimi jonë ishte te njëra se si buron zulumi prej individit, respektivisht me cilën pjesë të trupit a e mështepërmi bënë zulumë. Përmendëm pjesën më të madhe, më të ndishme, më të rëzikshme që e ka njëri ju, që në të vërtet Allahu ja ka dhenë si dhunti, mirë po kje që përdorimi i saj e ka shëndruar atë e në barë dhe përgjessi, ajo ishte gjuha. Në anën tjetër i kemi edhe veprimet tjera cilat logaritën dhe klasifikohen se janë padrejtësi dhe mizori, e në të vërtet kryhen me gjymtyr tjera të trupit, si kur se janë e, dora, këmba, ekstumeralë, dhe e dim se çfarë veprime mund të reflektojnë dhe mund të burojnë prej tyre, sikurse janë ë pa drejtësitë dhe mizoritë e ndryshme praktike, vjedhja, rrahja, vrasja, ekstumeral, ekstumeral. e kështu me radhë, e kështu me radhë. Do të mos duhet të përmendim një formë e cila mund të duket se është shumë specifike, por në të vërtetë shumë e rrezikshme e zullumit dhe e pa drejtësisë. Fjala është për sihrin apo magjin. Në të vërtet, duket se kemi të bëjmë me një gjë e cila shumë kujt mund të duket abstrakte, e paprekshme, do shta dikush madje edhe nuk beson në eksistimin e saj apo në refleksionet dhe ndikimet e saj praktike, në jetën e përditëshme. Mirë po, jemi dëshmitar që shumë komplikime dhe shumë deformime që ndodhin në jetën e njëriut, duhet të jemi të bindur se janë pasoj e një veprimi të këtilë o gurëzi. Në të vërtet, Sihri është një prej e, veprimeve që njëriju në mënyrë indirekte i imponon ose i shkakton, i initon të këtë tjetëri, a në të vërtet, kryesi i këti veprimi ka bërë një mkatë shumë të randë, i cili mund të thejme se është prej mëkateve të ralla praktike, që logaritet se është mëkat jasa i peshe sa që njeriun e nëzjerë prej feje. Një njeri sa do që të pretendoj se është musliman, nëse meret me një veprimtarit këtilë, a i përfundant të jetë musliman nga se ka kryer një mëkat shumë të randë, edhe në raport me Allahun, por edhe në raport me njerëzit. Allahu i madhruar, në kaptinën Elbekare, po edhe në vendet tjera në Kur'an, ka të reguar se cilat mund të jenë dikimet e kësaj dhe printarije të shëmtuar duke qenë se e ka përmendur ndamjen e burit prej gruas pasta i dëmtimet e ndryshmet që mund t'i shkaktojnë e vetë individve, shkatrimi i familjeve, shkatrimi i pasurive e kështu me ratë. Sihri dhe magjia ishte një dhe prim shumë i randë që vërtet ishkakton shumë zullum njëriut personit apo edhe ma te përsi një personit. Me gjitha te, Allah i madhruar nga ka ofruar mekanizmin mbrojtës se si të mbrohemi prej ti. Mbrojtja prej ti është spari të kemi bindjet të drejt dhe të paluhatshme në Allahun fuqiplot, një besim të mirë filt dhe të argumentuar në Allahun i cili do tjetë faktor stabiliteti në personalitetin dhe karakterin tonë e pastaj edhe ti ndërmarim disa veprime praktike të cilat ndihmojnë edhe ndikojnë vërtet ata keqbursit mos kanë mundësi të na bëjnë keq edhe kur duan me çdo kusht ta bëjnë një gjë të tillë. Kemi edhe forma të tjera të zullumit të padrejtisë dhe mizorisë që shkaktohen prej motiveve të ndryshme. Një prej motiveve shumë të shpeshta dhe shumë të theksuara është motivi i lakmisë. Kornierio Lakman të grumbulloi sa më tepër pasuri dhe nuk është në gjendje që një gjë të tërë ta bëjë në forma të lidhshme, në forma legale, në forma të ndershme, por i jep vetës Guzim që ta bëjë të them kushtimisht në formën e lehtë, e cila në të vërtetë është e palidhshme dhe është e pa ndershme, sikur se janë vjedhja, grabitja, plaçkitjet e ndryshme, tjetërsimi dhe uzurpimi i pasurisë e kështu me radhë. Lidhur me këtë, thotë Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem, me nëndhallë me kajde Shqibrim minel ardi, tu uvikahu min seba i aradhin. Aji i cili tjetërson, pron të huaj, aji i cili uzurpon tok të huaj, qofte edhe sa një pëllëmbë madhësi, thot ati do t'i mbështilet rrëthqafe në ditën e gjykimit, në thelsin e 7 katëve të tokës. Ndërsa, në një hadif tjetër, e, për të treguar shumtin e padrejtsis dhe për të treguar se a i mund të manifestuat madhja edhe në detaje të, cilave, të cilat shumicës prejneve u duken banale dhe të fjeshta, thot, më të lullë gani e dhulmë, një njëri i cili ka marrë hua prej dikuit, një njëri i cili ka borgjë prej dikuit, ka mundësi të ashlyoj borgjin, por nuk e bën një gjëtë të tilë, gjdo vonim i shlyrisë e borgjit është zullum dhe padrejtsi. Këto ishin vetëm dy hadithet cilat pata dëshirë të i përmendi si shembol për të të reguar se derin në shmas islami e ka luftuar edhe e ka penguar pa drejtsin. Në një hadith të tërë, Muhammedi sallallahu aleyhi sallem thot, Ela unëbbiukum bi ekberil kebaer, a dëshironi të ndëruar të ju njoftoj se cilat janë mkatet më të mëdha. Ata i thanë po, tha el ishraku billahi wa uku kul walidejnë të i bëshë shirkë Allahut, të i shoshroshë Allahut në adhurim diken tjetër, të i eshë i pasjelëshëm dhe i padëgjuhëshëm dhe i prindërve, dhe thotë transmitu e si ishte imbështetur, e pas taj u ullë, u drejtua dhe tha, ela wa uzur, ela wa dhe vinire, e lave kaullu zhur, e lave shahedet u zhur, dhe vini re, e trejtat, dhe në thotë, është edhe dëshmija e rejshme, edhe fjalla e rejshme, dhe vazhdoj të përselis këtë fjallë, dhe risa tha disa prej neve me nduam si një vëprem të atjil. Cili është përfundimi i zulumit. Allahu i madhruar ka bërë ligjë i cili mbretron në natur, anipse shumë prejneve mund të mos i shofim shumë shpejt rezultatet dhe pasojat e atyre ligjeve. Me gjitha te, ligjë i Allahu të është që zdo njeri të shpërblehet si pas meritave të veta. E posa qërisht zulumqarët, posa qërisht ata cilët kanë qenë të padrejt, mizorë dhe tiranë, Allahu miret me ta në mnyrë të, të veçantë, për arsye se Allahu i madhruar ka marë përsi për që hakun e të mizoruarit, hakun e ati që i është bët padrejtësi me e qitë në sheshë, donfat në të gjitha format e mundshme. Në përgjithësi për zullumçarët vetë padrejtet Allahu i madhruar thotë wa atadna lil zalimin azaban alima dhe për zullumçarët kemi përgatitur, kemi përgati një ndëshkim që dha mb shumë. Në anën tjetër Allahu i madhruar thotë wala tahsaban allahu ghafilan amma yaamelu zalimun dhe asesi mos llogarit se Allahu është i shkujdeshëm, mos llogarit se Allahu nuk e përcjell, nuk e nuk e shikon ata që bëjnë zullumçarët dhe në dy ajete të ndryshme Allahu i Madhruar na tregon se edhe nëse u jep atyre pak afat dhe nuk i ndoshkon më një herë, le ta dinë se ndhëshkimi i Allahut lidhur me, ta, me me veprimin e tyre është shumë i i, i ashpër. Në anën tjetër, në disa ajete të Kuranit kemi mallkim dhe malkimi gjithë një vije vetëm për veprimet cilat janë shumë të rënda, për mëkate cilat janë shumë të shumtuara dhe një për e tyre është edhe zulumi dhe padrejtsia, për këtë thotë Allah i madhruar, e la la'nëtullahi al-adhalimin, vinire malkimi i Allahut qoftë mbi zulumqaret. Në aspektin praktik, kemi përmendur dhe pojë përserisim edhe njerë hadithin, e në tele Muhammad sallallahu alaihi wasallam e përmend fatin e të bankrotuarit në aspektin e veprave thot a e dini se cili është i bankrotuari ata që ishin prezant ju përgjigjen ai që ka pas një herë pasuri tani nuk ka thaj jo i bankrotuari është ai i cili ka bagazh të veprave të mira po krasa ti bagazhi namaz azherim zakat sadaka e kështu me radh krasa ti bagazhi e ka edhe regjistrin e zi rezistren e veprat e këshia pa drejtësive zullumeve mizorive cua ka bë të tjerëve duke i shah duke i ofenduar duke i rrah duke i vrar duke u usurpuar pronat e këtu me radhë këtu me radhë dhe ndithin e gjykimit ai njerëz kur do të dal para Allahut edhe pse do të mendojse vërtet do të dal për të shpërblyer shumë për veprat e mira që i ka bë me gjithatë thepërfundimi i tij do, do të jetë i keq ngasë shpërblyer me veprat e mira do tu i jepen atyre që u ka bë zullom për arsye se duhet të kompenzojt dame që është ka këtu. Për derisa, të vijë në një moment se s'ka me qëka të kompenzoj, atër do të mire në mkatet e atyre do t'ingarkojnë këti edhe do të huvët në gjahenem. Në tjetër hadith, thotë Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, hitë të ku volme, fejnë në volme o volumetun johë me lëkijame. Ruajuni prej padrecis, nga se padrecia rezultan me erësirë në ditën e gjukimit. Othe kushu hafein shuha ahel keman kan qablukum dhe ruajuni prej kooperacis nga se kooperacia ishte ajo qi i shkatrori ata qi ishin para juve hameluhum ala an safakudimahum wastahallu maharimuhum kooperacia dhe lakmia e tepërt i bëri ata çë të derdhin gjakun e njëri tjetrit dhe të gllabrojn dhe të uzurpojn pronat dhe pasuritë e të tjerëve Në përgjithësi do ta kemi parasysh një fakt shumë të rëndësishëm. E ajë është se Allahu i Madhruar ka marrë për sipër çti përgjigjet lutjes së çdo lutsi, por në veçantë do të përgjigjet dhe me shpejtësi të madhe lutjes dhe ankesës së atij të cilit i është bërë padrejtësi. Për këtë arsye, thot Allahu i Madhruar, "Wattaqi da'wata al-mazlum fa'innahu laysa bainaha wa baina Allahi hijab." Dhe ruaju nga ankesa, ruaju nga lutja, ruaju nga mallkimi i ati cilit i është bët zullum, nga se në mes ati malkimi dhe Allahot nuk ka kur farë pengese. Në më thotë, në atë moment, kur njeri u të i bëhet në do një padrejtësi, dhe a i i drejtojtë Allahot, qofta i vetë edhe prej më të këqinjve, qofta i vetë edhe prej më kriminellve, me gjitha të në një moment i është bët padrejtësi, nëse a i i drejtojtë Allahot me lutje, me ankes, o Allah unë ankojmë të këti, përshka këtë kësaj padritsie që më bëri filani apo filani, dhe kërkoj për i teje që të hak mirësh, atër shka dyshim se Allahu ankesin e ti dhe malkimin e ti e dëgjon dhe i përgjigjet pa më dyshje. Thotë Muhamidhi s.a.s. në hadith, Inna Allahe lejum li li dhalimi hatta i dha e khadahu lem ju flitë. Vërtetë Allahu nga njëherë i jep afat zulum qarit, dhe në thotë njëri ju ban zulume, e banave praktikës o hyn haknjerse i këstrojton ata e çtu me radh dhe vazhdon të jet i kthill. Do thot Allahu akoma nuk ndërmerr diçka në drejtim të atij personi. Megjithatë, kur të vijë momenti, Allahu e rrëmben me dashkimin e tij atë person, saqë moh nuk mbetet kurfar rrugdalje për shpatem prat njerit. Dhe kur e tha këtë fjalë Muhamedi sallallahu ah aleyhi ah dhe sallam e citoi ajetin Kur'anor, wa kadhalika akhudh rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima inë ah dhe hu e limon shedid. Kësisoj është rëmbimi i dhënshën i Allahut me ndëshkim, kur aj i rëmben popojt të cilët ishin zullumë qarë. Dhe vërtet rëmbimi dhe ndëshkim i ti është shumë dhëmbës edhe shumë i vrasht dhe i ashpër. Egziston një tregim i cilin në njërë shumë praktike nga dëshmon se cili është përfundimi i zullumë qarit. Një njeri pas ka qenë isprovuar me fuqi dhe forcë të madhe që i ka dhuruar Allahë fuqi plotë dhe ajo për te ka qenë një dhunti e madhe. Me gjithate, ajo nuk e ka përdorur atës i dhunti, por e ka përdorur për ti terrorizuar njerëzit. Një dit, dherisa kalante pra një lumi, e takoj një peshkatar i cili gjoan të peshkë. Dhe, duke e shikuar, a i nëzori një peshkë shumë të madhe nga lumi, këju afrua dhe i thaë, ti të duesh të maja pëshat pëshkë. Pëshkatari ju përgjegjë. Kjo është e vetë mja mënyrë se si unë e sigurojë jetesën për vete dhe për familjen time, nëse donë me e pasë këtë pëshkë, atër paguaje dhe dobojë të yti. Ky e rahu pëshkatarin dhe i ja, arëmbeu ja pëshkun me dhunë. Duke shkuar rrugës, pëshko akoma ishte i gjallë dhe në një moment pa kujdesie të këti rëmbyesi të këti zulumqari, ja kafshoj pak gishtin e dorës. Kur shkoj në shtëpi, e la peshkun që të përgaditët, mirë po në mbrambje, filuan dhimbje të mëlla në gishtin e ti. Mezi priti mëngjesin dhe shkoj që t'ja në kohet mjekut. Mjeku i bëri një kontrol dhe i tha, është një dëmtim aqimad në gishtin tënë, sa që ka filuar të shëndrojt në gangren dhe jemi të detyruar të tapresim dhe amputojmë gishtin. Aj, duke i kujtuaj dhimbje të mëlla që i kështë të përjetuar natën e kalu ve jam putuar gishtin. Gjat ditës vetën një e ndjevo veten në një mënyrë e rehat mirë, por kur erdhi mbrëmja, filloi të dhimbte shuplaka e dorës. Dhimbje të padurueshme, kur arriti mëngjesi shkoi prap te mjeku dhe mjeku i tha, "Na vjen keq, por gangrena ka filluar të përhapet edhe në dorë, duhet ta kaposim dorën." Dhe ja kaputi dorën. Pastaj dhimbja i kaloi në paralël, yakputën ja deri në bryl, pastaj Në pjesën e fundit thadorës ia kapuën deri në sup dhe një njeri i mençur i tha: Mos ke bërë farmakati këto ditë. Thotë: "Wallahi para disa ditëve ja kam rëmbëyrë një peshk të madh një peshkatari i cili muankua se e kam burim të vetëm të jetesës." Thot: "Shih ço, rrugdalja jote e vetmja është të shkosh edhe ti kërkosh hallallin atij peshkatarit." Dhe ai shkoi e gjeti atë peshkatarin edhe i tha: "Apo e shesin çfarë gjendje janë bër?" Thot: "Po, Fath lutem fëm tregosh kur ta rëmbeva peshkun kur të bëra pa drejtësi ai e lutur Allahut kundër meje am ke mallkuar. Fath thot po, thotë a bën të më tregosh si më ke mallkuar? Fath pas çti më dhunove dhe më morë peshkun, thotuni u drejtova Allahut edhe i thash, o Allahuim, ky rob i yt i kjo krije se jotja e aplikoi kundër meje fuqinë të cilën ti ja ke dhënë, edhe ma mori pa të drejt atë që ishte pron e imja. Andaj të lutem, o Allah i madhruar, ma bënd të shohë unë fuqin tënde të kynjeri. Dhe kure dëgjoj këtë lutje, a i njeri u trishtua atë shumë, sa që filloj të qaj, u përkull, u përkull, filloj të japuth kambët, duke kërkuar për ti që ta falë, të lutem, falë, të lutem, ma bënd halal, dhe a i tha, pre këti momenti, po të bëj halal. Kynjeri të ndëruar shikues u bë pastaj shembul për të mirë, nga se e kishte kuptuar se qëfar pasoja të randa kishte zulumi. Saher që shëtitej në përrrugë dhe e shikoni njerëzit me qudi për dorën që nuk e kishte, aju u drejtohe njerëzve. Nëse don të bëheshë si kur unë, nëse don të i përjetosh pasoja që i kam përjetu unë, atëherë bën zulum ashtu si kur se kam vepru unë. Njarjet këtila ka shumë. Me gjithate, krejtajo që dëgjuam, dhe këtë ajo që mund të hasim në literatur apo në shpjegime e sharime të tjera duhet të na shërbejë jo për diçka tjetër, vetëm e vetëm të kuptojmë shëmtin e madh të zullumit të padrejtësisë, në mënyrë që vërtet të iritohemi, ta urrejmë, ti urrejmë të gjitha veprimet që mund të rezultojnë si zullum dhe si padrejtësi dhe veprimet tona ti pastrojmë të bëhen sa më të mira, sa më bamirëse, sa më dobishme për neve, për rrethin dhe për gjithë njerëzimin. Dalë jetëra... nga dalë, shosrimit tonë së bashku i erë dhe fundi, në besim me shpresë se do të takohemi sërish së bashku në emisionet tona të ardhme. Derin takimin tonë të radhës, ju lë në emanetin dhe përkujdesjen e Allahut, duke i dëshiruar gjithë do të mirë të kësaj bote dhe të botës të tjetër. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh